Съхна на всеки лист, и посърналото лято, чака сетния се си час, вечерите му трептят, от видения за смърт. Есента с тънки пръсти кадрите ще му разроши Жълтия тютюне в мрак В дворовете ще легне И ще пие женски смях До забрава, до полуда Тайната на всяко време Скрита е по тази блага, От пота на буйно зърно, клъвната от мъдра птица, То се мята в мъдростта и то нехистово вълнува, Но си сен неясен За едно зелено утре. Слънце воденичен камък стрива думите на писък и на пясък планината.